Така ж дотепна, як і чарівна, викручувався старий переможець наливайка, ще більше плутаючи фігури. А пан гетьман такий же непереможний на полі честі, як і безпорадний на паркеті, знову відбулася жартом красуня, блиснувши на старого своїми чудовими очима. А це тому, прекрасна панно, забормотів зовсім зачарований старий, що на полі честі я не бачу таких божественних оченят, а то я й там був би такий же безпорадний, як на паркеті. Я чула, що пан гетьман знову веде свої непереможні війська на ворогів нашої дорогої вітчизни, заговорила панна серйозно. Так, чарівна панно, я змушений вести їх. Чому ж змушений? Я бажав би вітчизні спокою. Хто ж його порушує? Та знову ті лотри обідрані, козаки. А може, пане, вони й роблять це тому, що вони обідрані? Ні, чарівна панно, вони з природи хижаки. А що про них чути зараз? — Та чутки недобрі. Вони нас зовсім посварять з султаном. — А як пан думає, вони щасливо повернуться з походу? — А чому це так цікавить, чарівну панну? — Не мене, пане Гетьмане, — усміхнулася Людвіся, а мою покоївку. — Не знаю. Кримціон уже напали на Україну. Я боюся, що вони нападуть і на землі корони польської. — У цей час... До танцюючих поквапливо наблизився молодий вродливий пан і шанобливо виструнчився. — Що скаже пан поручник? незадоволено запитав Жовкевський. — Тривожні вісті, ясновельможний пане гетьмане, — тихо відповів молодий поручник. — Тривожним вістям немає місця тут на паркеті, — гостро відказав старий гетьман. Гонець прискакав. — Нехай чекає кінця мазура, — спинив його гетьман і танцював далі сопучи і задихаючись а осторонь, біля колони, стояв могила, блідий і похмурий. Він ніяк не міг відігнати думку, що, мов, хробак точила його мозок. Чому я мушу змінити віру, а не вона? Чому моя віра хлопська? Могила був родом молдаванин. Щось римське, класичне було в його зовнішності і в характері. Хоч він був ще зовсім молодий, близько двадцяти років, однак у нього виявлялися задатки майбутньої великої людини. У минулому його рід був славний і знатний. Дядько його, і Єремія, був господарем молдавським, а коли маленькому Петронеллу, так звали майбутнього митрополита Петра Могилу, було не більше шести років, батько його Симеон вступив на престол Волоський. Все усміхалося в майбутньому маленькому, чорноокому, смуглявому і задумливому Петронеллу. Сім'я його родичалася із знатними польськими магнатами, з князями Вишневецькими, Борецькими і Потоцькими. Бо чорноокі і горбоносі сестрички його, схожі на справжніх римлянок, подобалися цим вельможним панам і осчаслиблювали їхні доми. Коли серйозному неполітах Петронеллу минуло 14-15 років, він уже був неслідником престолу Молдавії і Волощини. Треба було подумати про більш широку освіту майбутнього господаря, і Петронелу послали в Париж для вивчення премудрості елінської, римської та найновішої європейської. У молодого могили виявились блискучі здібності, і успіхи його в науках перевершили всякі сподівання. Але й серед паризького гамору Серед близьку, серед золотої польської молоді, яка теж вчилась у Парижі і набиралася там європейського лоску, могила лишався таким же задумливим, зосередженим, тихим і скромним Петронелло. Коли його однолітки і майже земляки, польські юні магнати, розтрачували молоді сили в товаристві спритних парижанок, відлюдкуватий могила у вільний від навчання час блукав по околицях Парижа полями і лісами – милуючись розкішу полів, зеленню гаїв і прислухаючись до різноманітного чарівного голосу природи. У цьому німому спогляданні поетичного життя природи думки його линули на далеку батьківщину, до інших, більш диких і незайманих, і тому таких дорогих йому картин природи і життя – Блукали похмурими величними горами, безкраїми степами батьківщини, берегами величного синього Дунаю та звивистого пруту. Він мріяв зробити цю любу батьківщину щасливою і могутньою. В союзі з Польщею та Україною вона стане, думав молодий мрійник, охороною і фортецею християнського світу від все поглинаючих хвиль мусульманського моря, яке навально сунуло на Європу. Але молодим мріям його не судилося здійснитись.